Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala humurid dunia wal-din Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ahsanin ilahi wa middin Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di kitab Al Aziz, "Wahsudul Qa'ilin, Awt Bilahi min Shaitanir Raja'im." Walaupun berkata, "Rabu kumudzawuni, A'stajib lakum. Innaaladzina 'istakbiruna an aibadati, sajdukhuluna Jahannama, Daakhirin." Sedangkan Allah Taala demikian. Jadi, Alhamdulillah, itu mai ini subuh mah dua puluh, tapi itu ulan termalang, ulan mabraka eh, ulan riyu pengalatan alat petang bolong-bolong ki pemasia nak adam pernah. Irohideru petawe eh, sini orang keling malam bi, lapan caj ki pengalatan ala, ilalenna. Ancajingan kami nak makan jaeh. Etu eh, pada Tuhan. Narampewe. PW, rela lena, eh, suruh tutin. ada error, betul betul ada kelakuan insan yang dihasili takbim. Muragipancajwi ia ratawe masuk di ancajingan kami nak makan jaeh. Naya Kia, semua ha? rada rada nahu aspalah saya Ena ribaka, enna riba ri onro kami na mariawan Iroh panggilan ta'ala Idi na rupa tauwe Teripa Kami na suku Kami na makasing ancajina Iroh ancajina Taidi rupa tauwe Allah telah merancang Sedemikian rupa Sehingga dia ga ngacau Oloh kolo ee De nafada ancajina Angkamau tahu lulu nolokolok eh, tapi ya leleng, lengi rulu nolokolok eh. Dia nak faham lutta. Angkamau tanda nolokolok tapi dia nak faham mata. Ya ro unron nama mata tadi iki lutta sedemikian rupa sehingga eh ya ro sekitar seratus delapan puluh raja tiro. Dingirita. Dia nak faham balewe. Angka yang rupalah yang benrin na ulunan ruma tana. Eh angkato ulokolo. Eh lebih ulunan ruma tana. jiji. Eh ini nero pada we perih panjijina pengalat ta kami nama kesingan jijengan lah. Nah, naya kia. dengan penciptaan yang begitu sempurna, angitongatongan nama angkato eh gayero eh kekurangan-kekurangan ta putinna areko engke jema-jema melibugo purani i agasanna purani irincana mapakkoe matu eh mapakkoe matu eh mapakkoe matu eh ayakia nah, narati utunna ipugo degah gaja ji maso lamang ni eh. na sebab engke sidik kurja jema salah jadi, maka dia agak pakai, tak salah. ini iya. Eh, iya lupa tahu, eh, di mana-mana, makuasai, ya, rosinina, eh, angka, eh, idalena, atutuon. Dan, iya, di makuasai, mana? Eh, masa ini, maka dia, angka, pengalatan, Allah, iya, puang, mapatan, tuwe. Angka, italah, buat, yang mengatur semua, e betang nang e kadaat ini rupa tahu kita mampu diberi kemampuan oleh Allah untuk e betang nang e baga e agak e melipu ka ah melipu agak melipu iru e punggalan diberi kemampuan untuk itu ah na yakki nah riku ang kecil eta tidak sesuai dengan rencana kita. Eh, biasa remanda unauki. Maka dua. Maka sini apa kau. Bahkan biasa. Tantru-tantru pengalatala. Maka di mana yang saya pengalatala. Apa kau? Ha. Memang. Eh, wadih caji pengalatala. Pakir, wadih caji. Engkak salah. Ha. Ini, eh, muqba ni alam mengena. Supatahui. Eh. Walaupun tadi. Sudah dikatakan. Diciptakan dalam. Penciptakan nian yang paling sempurna na yanarosa ba na ke-10 tu fitu dilo nasisusuni yang akui alam mengetar yolo na pangala taala aku buraki mangakui akatangatta maka deki ya kana abudu yang akuisi alam mengeta wa iyyaka nasta'ini iku mipun risompa enapani ba dapi maka de iku mipun Rilauh tulungi. Betul. Memalah. Lalu. Lalu. Tulungi. Sebab. Wadis saja. Haji. Angka. Anu. Lepigau. Naya. Kya. Nariko. Angka. Salah. kor, Jadi. Angka. Mulai. Tulungi. Sangat. Dina. Ikhomi. Nah. Jadi. Walaupun manusia itu diciptakan dalam penciptaan yang paling sempurna. Tetapi masih ada. Eh. Kelemahan-kelemahannya. Eh. Seturut. Napa? Pengalata Allah. Nah. Eh. Jadi maka dah ibu ngalah ta'ala dengan surat al-mu'min ayak nak pulona ayak perlu baca angkit dan rek maka dah ibu kamu sekiranya kira-kiranya maka dah ibu kamu sudah unik yang lalu doangika yang lalu kuriya astajiblakum an ibadati iroh sininna tahu Merajangan ngingi alena. Takak buruk eh. Dena melo. Masum perhiyat nakarana. Nasengi alena puri. Istiqbar. Nasengi alena puri. Dan dena masum perhiyat. Betul nah. Angkatau tuli masengi alena puri. Nulemana pegawai sinar jama-jama. Dena melo. Melo doang. Ribung ala ta'ala. Dena melo. menyerahi pun ala ta'ala. Dena melo. Pesantri alena ribung ala ta'ala. Makin asal pengalatan asal ada kulu najah nama dah akhirina, deh ternyata mana, di lena renaka dah akhirinya di ruangkana, matuna. Aja ji, ya perlu ki, eh betanan ang, tuli, cengah, lor di pengalatan ah lah, mak dararing, lor di pengalatan ah lah, nasamba, eh alih nama top raki maka deh ilau kokuria, ubali perlu ah. Tentu angka makutan, mak eroh, doange, angkaga betangen angkak bentuk-bentuk na, eh doange e, mak eroh, makwe bahasane makwe kana. Eh eroh nariko eroh makasinge perlu data, eh kira-kira eroh angkai deh le nak korange pak doangan nabiye pak doangan agai eroh makasilak de eroh, eh ipake makasilak de eroh ya lo doangan dri monggalata. Nah, sebab sini ni rupak dongang-pak dongang kira dan aku rangai, Pak dongang makasih mana. Melalui, me, Tengenang, eh, Memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah agar supaya, Eh, diberikan, eh, apa namanya, Eh, eh cenderamata pada keluarga dan anak-anaknya, Dan seterusnya, dan seterusnya. Ha, jadi, Ya, kalau kita pakai rupak dongang, Dan aku rangai, makasih. Nah, ya, kia, ha na rekomelo ki melodoa dengan cara kita sendiri dengan bahasa kita sendiri meluki bicara ugi nisa nah, ma tu punga Allah taala nisa ma bahasa na sala alena guru ki sininna bahasa meluki bahasa indonesia jaji to iro formula na doang e dehana perlu ma bahasa harapna penerima punga Allah taala na motan na bahasa na terima tu punga Allah Naya ke nariku melu kiputana melu kiputana melu kiputana pada pak dongang nampak kurangkan nabita Pada pak dongang kira nak kurangkan Tentu bahasa Arab Nariku mak doki, ia perlu tetisang agak betul Aja tak dua bawang Yang ada tetisang maka dia agak betul Maksudlah dia dalam nariku kesin Nomor dua tentu angka makutana maka dia upana melu kiputana Ia ia mega hadis-hadis kiputana melu kiputana Makdeyeroh, eh parloduanghe, angka butunna diterima. Naya kia kira-kira nari kumelo ki, mala yeroh, hadesan gegan hadesan ana bitta kira-kira hadesan makde neriko eh tanggapan ni ni auto nuna dararing loripuamu, auto nuna sumpaaja. Nah sebab eris tangan-tangan sumpa jangan Pak Duangemana seluruh baca-baca baca-baca baca-baca sempajangnya pak doang manang ah, jadi nareku motoki mas sempajang tengahpun di pura nikmatin ah, setengah-tengah itu eh, waktu kami nak makan untuk memanjatkan doa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ah, jadi eh, mega lenge kemakada nareku Eh melu cuma yari ke zona cuma madut tahu eh yari gimapakui yang pakukok na eh mega yero na ya kia dega agak betuna yero perih lor dange matentu ubanopan nama melu melu narik punggalata le lor kiri punggalata lah dia na farid di rupa tahu eh narikui di maketan diguncin na maketan de tetesi kopin apa kau di lok kami eh mengajukan permohonan tidak bisa kalau bukan jam sekian itu. Iro penggalatala tidak agot pun. Nah, bagaimana ceranya berdoa? Ya, memang antegeruta atau fantetai mengesan nak iro bapak guru nak angka mukada nari kemelodi melodi dan cepenggalatala tentu iba cai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah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 Kek, betulan nange. Enariku, depan orang kiri bungalata ala. Eh, penting jahaji. Eh, angkem itu nanti bungalata ala dengar cerita ini. Enariku, mkekke temelodan bungalata ala tuli. Iroatin tuli. Makalilin kiri bungalata ala ayah. Di lapaknya Engka desse Nabi Tamas sallallahu alaihi wasallam kada angka tau Nabi Tamas sallallahu alaihi wasallam kasaba Nabi ta. Denna fa cimiladwa na yeke denga kada do terima e buttang enang e de nen tan de ne de terima ti punga Allah taala. De gaga doanna perilino. Na yeke ro pusah utuna mate tamas suruga. suruga nuruntu ni makai e gaga. Makutana ki suruga makada eh ni gaga gai makada eh yana anu poremel kulino akkom ni ayar naurek ko pungala taala nasoba ni se pungala taala makkede na ki berekoron mul kulino wodi jaji takaburu ko matu ajaji yero parluto yero appake ade na rekko to maddo ri pungala taala makkede eh yero na ko mali pungala taala tarimi eh na tarimi na ro tantuk ko niseng pungala taala makkede yen wele we ye anu mapakwe na kulino kupi ayar matu lenga iya indestalah appake ade arek kok temela doang amakunie ureupsie manase berengerangan ripalna ulama kita sampai kesimpulan aja ta'pa aja meladoang lalu risal janna puang taala apalagi arek kuna tujuh kibut tangan nang aja tujuh tujuh elo dak lalu risal janna puang Allah taala aprapo kilot puang Allah taala nasabair puang taala e memang i di atae maparap arialena iya ataki iya isi aja tuma darari lalu arialena puang Eh, apa guni orang Malas si perang keran, perang Mudah-mudahan apa guni pengalatala? Bila taufik, wasaada, wasalam. Warahmatullahi wabarakatuh.